Zintzilik irratia Haotzak zabaltzen Astelenetik ostiralera erretegia Zintzilik irratiko saio informatiboa Beste komunikabidotan entzungo ezituzun berriak Kontrainformazioa Agenda Elkarizketak eta barretabar bar erokotasuna begiratzeko beste lehiobar animatu eta barte hartu! zaitez bisitan, edo jarri gurekin harremanetan, zure inguruan gertatu diren, edo gertatuko diren kontuen berri ematera. Txerretekia! Zintzelik irratiko saio informatioa Egunero, hiluntzeko sortxietatik aurrera Errepikatena, eguerbiko ordu batetan Erretegia, entzun eta parteatu irubebikoizat.zintzelik.net FM EUN Lugaren irintzik Neguan gure loga dago gazia. Kainabera txikiak hotzen dute pobrezia. Eguzkia gordetzen danean, dena da aulesia. Zorzoa dabil atejoka baserria. Berak ere ez du bizinain atzerria. Horain, denak bizigara bakardadean azindabago hausnagean benetan isiltasunean. Uxoak ere pilatzen dute belagaren legortzea. Hortik aurrera tistuko da gure jendea. Agarrak loratzean malkoak izango dira trebeak. Nahi dut iluntasunaren argiarekin aun presoak kalera anistia osoa Ezan bueno, bezala, atzokoan utzigintu Agustinek, e, eta gaurkoan arratzaldeko irutan, bazen tulenen, bazen ide, talagu mordoska ba, bildu gara, ba, berari azken agurra ematera, gara arratzaldeko zazpitan baitare, bere liskizunak izan dira hemen horeretan. Bertan irakurri dugun agurra, a, onako hau da, hemen txedihua, Agustini agurra. Atzoko gunean, neguaren erdi erdian, zintzelik irratiko haots ezagunetako bat isilio egin zen. Agusten Zalazola, erriko zemea eta irratik idea joan zaigu. Zure haotsa denon belarritara nio iritsi da, eta uinetan barrena gelditu denarren, zure hitzak eta izate borrokalaria gure eroimenean eta gure parte izango dira emendik aurrera. Inoiz baino gehiago. Zure asteroko kroniken artean batzutan nagurtu behar izan dituzu utzig gaituzten hainbat etainba lagun, eta gaur atxeeka be handdiz guri tokatzen zaigu zure agurtzea. Bai orengoan guk zuri hitzak hartuta zer esan behar dugu. Lasaitu zaitez, eza guztien, adizki da zure azkeneko arnasa eta eman digusun guztia gure artean gelditzen delako, eta zubilak irikitzen direnean iba eder batean bilduko ditugun guztion ametsak jantzita. Utsune ondia da gure baitan, eta irratean uzten duzuna. Baina nola edoala, horrekin bizitzen ikasi barko dugu. Eriotza bizitzaren parte den deneinean. Zuk zenion bezala, itzak sobera daude zaminez betetako gune hauetan. Baina itzaz eskertu, eskertu nahi dizugu, zure lana eta dizkideta Horiek ez baitira gurengandik inoiz joango. Eza di horik, baizik eta gero artea guztin. Neiz nonbait non bait ere elkartuko gara. Sientzelik errateko zure lagunak Bueno, eta beste gauzetara pasa baino lehen, alde baitar eskertu behar dugu, ba, ba, ba, bai postan, bai Twitter, bai Facebook bidez, ba, ba jaso ditugu, bai ba guztiak, ez? Ba maite zuten ba inbat eta inbat lagune, ba, ba itzak, ez, hor askok eta askok, ba, askotan mikrofon hauetatik, Ba, emengo ba, bi irulaguenen artean ba, esaten ditugunitza, bere etorten zen bezala baste arte guarditan esatera hemen baste osoan biltzen juten zen kronika hori ta, askotan hain bat, eta hain ba, jende norbaitek entzungo aldu, gero nabaitzen da, ba, zen behar jende hor beste aldean zaudetela, eta jende horrek ba, ba guztien bereziki ba, ba, maite zuela, ez? Eta hor, ba, bueno, hor ba, kronikalari fin horren beizera ba, ba, badenonak aitortu diogu eta bueno, hor jende asko kidatze du egun hauetan eta bueno, e, irratiko kide bezela, ba bueno, ustedoenon isenaan ba eskertzen du da labaitare, ba ba jendeak bada ko berota sonori, seguro Agustinek badagoen lekuti, ba ba hongo dela. Eta bueno, ta bat eskintzen diogu aurreko astean hemen egon ginen abesti honekin Ba, Baitu-baitu zabezti abiali diguten, baitare baolako mesu batean, Twitter talako batean bidez topatu gutakoa baino, seguro-seguro gaude berari guztatuko litzaiokela, bertsio hau bera sortxe doa, beraren zat eta eta bueno, ba, ba ben, hemen txarretuko dela, zintzerik eratian ba gure, ya goita saspi urteaguetan, ba junseizkigun lagun guzti hoien ba artean ba, bere txokotxo ere, ba agustinen nola ez ba, badago <laughs> ¶¶ Ez de laerriko emparantza. Aki, oaxo aldea, informatibo lokal de zintzinik irratia. Kaixo horere eta... Kaixo, harratxalduan edo, edo bueno, aurrila eskoa idu, baina, bueno. Kaixo, gabonetzule guzti, jai. Eh? Oioztuka txapagorda. <risa> Egun berria, neiotik berri da. Kolaborazioak zintzinik irratian. bueno va ba, gabon negun arratcha edo dena de la cuaa lenik eta be bueno ba nere nere ispide kidean re kronika nere, nere ezagun eta bueno lagun horri oroimen bait eskain zea hemendik baina uetatikikan gertu. E, bai Agustin, bakarri gutzin hau zu. gure kronika hoetan, e, uinak eta e, errete honetako tartea banatzen genuela, eta, bueno, orain jakin dudanez, e, jun egintzea, e, zerbaitek, gaixotasunak, e, edo delakoak, eraman zaitxu, eta, bueno, dena dela ondo, ondo jun eta ondo izan ba bai hemendik eta une honetan bakarrik aipamen laburtxo bat egitea e, atzo astelenean 13a e, 11ean hotsailaren izandako e, egun señalatu horri, horri au e, segurezki Agustinntzat ere historian oso jarduna zen horrentzat ere bait ere egun señalatua zan edo bere buruan edukiko zuen ere Egun historikoa baitzen, hotzailean kamairua, e, bombardeketa baten oroimena ematen delako bertan. Egun zaila eguna riskutsua e, komunikabidearen e, aldetik, e, baita ere, ba, bueno, e, hitz egiten ari naiz den hiriaren bombardaketaz e, bigarren, gerraren e, e, bukaera aldean. E, Bombardek eta hau e, erabili izan da e, ba, zenbait mezu edo didaltzeko eta bueno, horrek estigogurik endudea e, eskubidea eta ba, bueno, e, bertan eraildako guztiak eta hogei ba, mila direla dio versio ofizialak, ba, bueno, bertan eman, eraildako zibil guztiak eta asken batean hiri baten kontrako Eh, bombardaketa izan zen Dresden iriaren kontrakoa ba, Gernika beste batzuen eskuetan ere Bombardaketa izan zen bezala ba, gogora, Gogoratzea dugu gaur eh, eh, Dresdeneko bombardaketa Esaten nuen oso erabilera makala Eman zainola bombardaketa honi ba, Indarne honaziek edo eh, Dresden hartuzutelako alako simbolot bezala E, alemanien e, sufrimenduaren eredua e, batzutan ere parekatu edo egiten zen ba, holokauston gertatu, gertatuakoa eta dresdenen gertatutakoa beti oso desatsegina izaten da era, e, hildakoak eta parekatzen hasten geranean e, azken batean en ondorioak eta gerren ondorioak dira eta beti e, dolu, e, pairatzen dutenak eta pagatzen dutenak e, gehienetan bueno, ba, iritarrak, biktima zibilak eta izaten dira. Baina e, son bezala neona ziek erabi izan dute Dresden e, beti simbolo bezala eta hori ere izan da arrazoia Alemanian, Alemaniako ezkerra denaldetik eda ba, Dresden eko bombardak eta gehiagetan ez haipatzeko. E, bueno, e, kontutan, ardeza, hartu duela haurten e, Dresdeneko hiriak, e, kalera jundira, bai, ezkerreko taldeak, alderdi ezberdinak, e, a, sindikatuak eta erakunde ezberdinak, eta gizakate bat egindute, lau kilometroko gizakate bat egindute, bat Dresdenen gertatutako horatzeko, eta erabedean, Neonazien etorrera austopatzeko. Neonaziek deialdia eginatzen urtero bezala dresdena etortzeko, eta beraien ikustuntu hori, beraien simbologia hori babesteko, eta oni bai eh, atzo eta billar eta beti eh, esango diegula naziei, eh, no pasaran, garaiaietan esan zitzagin bezala, eta aurre eh, egiteko, elkartu zidan ere atzo lehenengo altiz modu bateratuan, E, Tredenen tresdeneko ordezkaritza ez perdinak, esan bezala alderdiak eta erakundeak. E, lau, lau kilometroko gizakatea e, bombardaketan eraildakoa gogoratzeko eta neonaziei aurre egiteko. Neonaziak ez zuuten atzo arrakapa handirik izan, espero zuten baina jende gutxiago, Eor beste urtetan baina asoz jende gutxiago beraz e, bueno, gogora deezagun orduan Tresdenen ere, otxailak amairu honetan gertatutakoa neonaziei eta nazismori eta fasizmo guzti aurregitako modu bat bezala. Eskerrik asko, decía Isa vez a la crónica esta vez con las, con las noticias de desde Dresden y el recuerdo de Agustín que para cerrar pues siempre solía entre otras cosas pues decía, hay que seguir, honorio, hay que seguir Y de vez en cuando se sacaba aquella tripleta anguitiana de trabajo, trabajo y trabajo. Y bueno, nos quedamos un poco también con este recuerdo de, de Agustín. Seguimos desde luego atentos a, a tus crónicas que nos llegan los martes, hoy miércoles. Y, y ahí, ahí andaremos más veces. Isabel. Vale, va, va. Agustinen nitzekin aurrera, ta aurrera, ta aurrera, bale? Bale, aio! Aio! Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai Hautsartatik anuztega bean, noiz paiz gina den gu ernai Eta horrela bizitzen gera, sortuz da sortuz gure aukera, atxeden hartu gabe, atxeden hartu gabe. Lana egin azgoa zaurrera, kate horretan denok batera, gogor kiloturi gaude, gogor kiloturi gaude. Gizonak badu ingurulatz bat menperatzeko premia, Urruka hortan bizida eta hori du bere egia. Ekintaekin bilatzen ditu, saiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia, jakintza eta argia. Bide ilunak nek zaurkitu, lege berriak noiz baiter ditu, hortan jokatuz bizia, hortan jokatuz bizia. Zonen lanaiak dugu ezagutuz aldatzea Naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea Eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz Bertatikan irautea, bertatikan irautea Ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legetzatartuz Beti aurrera joatea Beti aurrera joatean. Estatu kana kongi oidaki, eukitzea zein den ona. Bere premiek betenairikan beti bizi dagi zona. Gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan saia gaitezen ikusten, saia gaitezen ikusten. Amechedoak bazterturikan sasi zikinak behingo zerr eta bideon bat aukeratzen bideon bat aukeratzen sortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak buruka hortan iraungo duten zuaitzar GAZTEAK beren aukeren javera ikista erortzean berriro jaikiz ibiltzen joanen direnak ibiltzen joanen direnak gertakizunen INDARTAR GIZ gure ametxa arrazoi garbiz egiztatuko dutenak Egistatuko dutenak Eta egia bilakaturik ametsaren antzidri, herrizar batek bide berritik ekingo dio urduri, Guztien lana guztien esku jasoko dute sendota prestu Beren bizitzen edergai, beren bizitzen edergai, Diru sakarrak biotzik eztu du, lotuko dute gogorta estu du. haces de dingi sonengain haces de dingi sonengain diru sakarrak biotzik eztu du, lotuko dute gogorta estu du. haces de dingi sonengain haces de dingi sonengain gisonengain Informatiboak Zintzilik irratia Aotzak zabaltzen Aztelenetik hostiralera erretegia Zintzilik irratiko saio informatiboa Beste komunikabidotan entzungo ez dituzun berriak Kontrainformazioa Agenda Elkarizketak eta barretabar Eguneroko tasuna begiratzeko beste lehiobat Animatu eta barte hartu! Etorzaitez bisitan edo jarri gurekin harremanetan zure inguruan gertatu diren edo gertatuko diren kontuen berri ematera. Erretegia! Zintzelik irratiko saio informatioa. Egunero, hiluntzeko sortxietatik aurrera. Errepikatena, eguerbiko ordu batetan. Errezegia, entzun eta parte batu. irubebikoitza.zintzelik.net FM egun! Arraitzen duzu ez, eh? zintzelik irratiko erretegia entzuten, eta gaurkoa, ba, gurekin beinadokagu, apa? Apa, kasio. Kasio, beinad. Eta, bueno, ez da gai berri bat, zera, horretik anera dugu hemen, baina, bueno, nik uste du baita ere badokada berritasun kutsu hori. Zeritzen dugu proiektu batei buruz, gaztaino hau zoan, hemen horretako gaztaino hau zoan, ba, oen dela ja, iru laugila hilabete sortu zena, segura eskileina gore bai, baina teke esango digu nuiztik handa zon, eta dela, ba, Wifi-net, da. Wifi-net, ba, ba, izena dioen bezala, ba, internetekin, sarearekin eta guztiorekin zer ikusi adauka, baina, bueno, badakigu, ba, proiektu alternatibo eta nahiko irautzailea dela. Bueno, baina teke esplikatuko digu, pixka, beto. Nola... A ver, nola saldo daitekeola gure entzulek entzuteko moduan zer no. den WiFinet eta zer da gaztainon ba, zabaltzen ari zareten proiektu hau? Naiko proiektu komplexua da, e, esplikatzeako orduan ere arlo pila ditulako lako, baina bono, zaitu gona ez, hola, simple, esplikatzen. Wifi.net wifi da sare libre bat edo sortzeko proiektua. Sarea, komunikazio sare bat sortzeko proiektua. Internetekin ikusteko hauka, baina ez bakarrik internetekin. Hemen naidena da, proiektu honekin naidena dena da, e, jende ezberdinaren orde nagaiuak, konexioan jarri, gero hortik, horietatik e, eta sortzen den zare horretan, e, hainbat proiektu agon daitezen, edo ere internetera konektatzeko. Eh? Hor askotan, e, saiatzen genean wifi.net, zer den esplikatzen, gente e, jakin egizatu eta honekin internetea sartu al izango naiz gratis, ez da kezer. Uno ya bai baino ez da, proiektua ez da, ez da hori. E, oinarrian Oñarrian askoz proiektu zabalagoa da. Mm? E, igual obrena esplikatzen hasteko da nondi sortu zen. Uh -huh. e, ba, es eo i Cataluña urte batzu dela matzate bai. gainera bai. urte de gente daramatzate, eh, beste bat urte daramatzatela. Eta bere zabiatzen da Kataluniako landa ere muko, e, zonalde apartatu batetik. Bazen hainbat e, baserri edo bueno, amasi edo deitzen dietenak bik, bik, iriare, bueno, bik eskualde inguruan eta hauek e, ez daukaten interneteako koneziorik. Ba, telefonikak edo denadelakoak ezien ematen zerbitzua internetea konektatzeko. Eta orduan zer egin zuten? Ba, Ez digute ematen konezioa goazen, nolabait bilatzea aukeraren bat konezio hori egiteko eta leku. Askotan egiten dena da e, nolabait bate lortzen du konezio bat edo satelite bidez konektatu edo pagatu e, askoren artean interneteko kontua eta gero elkarren artean distribuitzen dute. Baina hauek era gizutena zen oraindik garatago joatea. Eta sortzea, e, beraien, sare ere ropioa, gero sare hori, interneteko konezio batea konektatzeko, eta konezio horretatik denek, ose hau zo herri hartako erabiltza iegustiek, aukiz ezaten internetera konezioan hola baita, behar partikular batetik, erakizuten, bazen beharra, o, modu kolektiboan edo e, soluzionatzea, eta gaina modu batean e, gero ere beste zerbitzu batzuk gure artean kompartitualizateko ja eh? interneta konektatut baina sortuko dugu sare bat, sare lokal, ba enpresa eskotan edo e, bueno, instituziotan eta izaten dituzten sare lokala baino eh baserrien artean izuten. Eta hori gero internetea konektatu. Oso ondo ondojuntsitaien eta orduan eh inguruko baserritatik, inguruko herritatik ere eh ikusi zuten sare hori zabalduta. Gerotaz zerbitzu gehiago eman zitzaketela eta eh internet internetea sartu gabe ere behaien artean nolaitego konexioak edo izan zizakela. Eta horrek aurreak egin zuen. Aurreak egin zuen, asean oso modu xiumean, baina modu xiumean asita, e, bihurtu zen, erabat iraultzalda. Ja. Zeran, pixkanaka, pixkanaka, lortu dute izugarrizko sarea sortzea Katalunian. Izugarrizko sarea esan daiteke aurragun, edo zen hango telefono operadorari konpetentzia egiten dioan sarea sortu zuten. Eh, e, Gaur egun dauzkate ama osmila nodo nodo bada nola baite konexio konpartitu bat, izan diteke etxe bat edo izan daiteke etxe etxe ze bat multzo bat, edo kolektibidade bat ama osmila e, nodo daude, sarean konetatuta Katalunia guztian sare bakarra da, ala sare desberdina dira desberdina. E, bere sare bakarra da guifinet, sare bada nola jundien sortzen ba Leku batzutan sortuko zuten sare izolatu bat, gero beste batean, baina zabaltzen junde moduan, denak elkartzen jundie, uh -huh. eta orduan ja sare bat, oso bat, osatzen e, dute, oandik ere bau de e, sare izolatuak. Eh? Eta guk Euskal Herrian sortzen badegu horrelako sare bat gaztaino nadidez, moen asieran sare izolatu bat izango da, eh? baina etorkizunean igual, Kataluniako rekin ere konietatu ezak egot, eta orduan e, Bartzelonako batekin edo Balentziako batekin konpartitugal izango dugu konexio hori. Eh? Mm -hmm. Horti gabiatzen da. Aipatu duzu, bueno, aipatu duzu, hau indela saspe bat urte, Katalunian aziziela, gaur egun amabos mila, bueno, nodo bakoetzen atzean pertsonak mm -hmm. egongo direnez, ba, hori baina azkoz jende gehiago egongo dela. Eta gero baitare, bestakitu hau indela zenbat, urte bat, bi urte, ba, Euskal Herrian ere, guifinet, Euskal Herriko taldea sortu ah, zenuten, ez? Bai, e, Euskal Herrian eh oraindik ez dago wi-fi net sortuta, esan ezagun. Eda baino bueno, eh hango wi-fi neteko jendearekin eta hemen eh munduan ibiltzen den jendearekin edo software librea software libreare munduan ibiltzen den jendearekin, ba tailertxo batzuk eta egin zian esplikatzeko zer zen wi-fi net eta horrela, eta ordan hemen ere ikusi zen oso interesgarria izango zela wi-fi net hemen zabaltzen astea. Bari, ba, zenezu naduela bi urte inguru, baino proiektua ez da daerrexa. Eta orduan, ordutik hasi zen Euskal Herrian komunitate bat sortzen, e, ikasten pixka zer den uifinet proiektua, eta ikusten bakoitzak bere inguruan edo nola, nola aplikatu zezaken. Ba, bere herrian edo bere, bere ingurunean. Eta bere ez... O sea, bat egin zen lehengoa larrabetsun, duela urte terdi. O sea, sortzeko, baina ez on funzionatu e, oso jende gutxi apuntatu zelako momentu horretan, igual ere e, kanpotik eragin da egin zelako izanet. Eh WiFi Euskal Herria Komunitateak edera kisun, bueno, e, larrabetsun larra badago, badaude pertsona pare bat interesatua gozen. Eh nahiko herri berezia den eta horrelako hau zetara puntatzen dian, bagoa zenan egitea mm. lehenengo instalazioa, baino herriko jendea ezen ez implikatu ezun, ezun funtzionatu. Orduan orduezke ezki hostik, ariana da bakoitza bere inguruna, ni berez komunitate horretako naiz, edo zen izan daiteke guifi Euskal Herriako komunitatea, posta zerrenda badago horra puntatu, taia komunitatekoa zea, ez zer gehiago egin ber, ba, bakoitza xia gure inguruan edo hori, hori mugitzen, eta, bueno, bani, duela urte batzu, dola bi urte gaztainoa junitzen bizitzen, eta, bueno, bai, eragak inoan, gaztainoan proposatzea, ea, hmm. saria muntatuko, enoan. Hmm. Bueno, eta aipatu duzu, larra betu, oso... Bapiska berezi bezala, tanik ustu gaztaño bere ere, alako gauzetarako eta bere gauza propioak sortzeko ta horrela, baita ere leku, leku berezia, berezia dela, oso berezia dela, ez? Ez dakit, bizilagunen artean ta zailtasunak izan dituzue, edo proiektua zirati gogoz hartu dute, o nola izan ba, nik, da prozesua? E, nik esan honuk ez zailtasunak oso gutxi izan ditugula. E, e, Prinsipioz nire duela bi urte junitzen gaztañoa bizitzea, Eta, bon, Ibanekin betean, eh, bueno, erriko nahiz, orduan badakidu hauzo e, bere ziela, eta pentsatu non, e, WIFinet proiektua, nik ezagutzen non, pixka eta Euskal Herrimaian mugitzen nahi zuten ata, eta, eta nek pentsatu non, gaztaino izan daiteke, leku perfektoa horre funtzionatu esan, ez dagolako jendia e, dakina, WIFinet zer den, edo e, teknikoki dakina horrelako hau zamondatzen baizik eta hau zuak behag ikusi ezale, dezakelako proiektuaren balioa. Balio soziala edo, uki edo, konpartitua edo, auzorentzat zuaren balioa azkenean. E, orduan pentsatu nun, bueno, ba, hau zuelkarteko bilera batean planteatzea, aukera hori, huifinet e, proiektua esplikatzearena eta, eta bueno, hau auzoan jartzeko saiakera kera egitarena, eta bereala esan ziaten, baiez, gaina gainabeaiek, Egon ziela olako zer baitegin haian, baino esakitela nola, saia e, bat egin zutela baino ezula funtzionatu, orduan auzo elkartean ere wifi librea jarria zeukaten, e, edo zen juteko hauzo elkartera, tandik konektatu alizateko, orduan berela interesatu zitzaien hauzo elkartekoi. Eta ingenuna zen antolatu, zer aurkezpen bat, aurkezpen bat WiFinet proiektua zein den, horreatorri zen asier garaialde, dela igual gipuzko amaian edo gehien kontrolatzen duna gaiari buruz, be ondarrabekoa da eta bea oso pozik e, benetan e, oso pozik benetan leku batean proiektua martxan jartzeko aukera aukera ikusi zulako. Osea, gauza da ba oso interesagarria da, gauzen Euskal Herrian antolatzea, ez da gizer. Baino gero terrenora bar da eta auzo batean egin bar da. eta bueno, e, aurkezpena ingenun, genuen jende, bueno, ba 25 pertsona edo iturri E, zerbait ulertu zuten Zenet, zen proiektu komplexua da orduan nik uste behin esplikatuta ez da, ez da nahikoa baina bainzat ulertu, ulertu zuten e, proiektuaren e, muina edo narria zein den eta esan zuten baiet zaurrea egiteko eta orduan engan beste bilera bat ikusteko auzoan zein zuke ongo inaken prest e, ja e, pausoak emateko instalazioa egiten azteko diseinatzen hasteko instalazioa Eta aurrea segitu doa asuntoa, bilera gehiago egin ditugu eta bilera guztitan jende berria etortzen ari da interesarekin. Beti esplikatu harri ez du, zer den, zerbait ulertzen dute beste partea, bigarren, irugarren bilera ulertzen azten die, nahi ere asko falta zaitu handik teknikoki eta ulertzeko zer den proiektua, baina aurrea dijoa, naiz eta ez daukagun teknikoki ezagutza eh, oinarrizko hori edo. I irakurtzen izun ustu toendela azte pare bat ola faze zaienean zinela, ez? Zure etxe bizitzako bizilagunei esplikatu behar zeniela, bai. nola, nola, nola esplikatzen diozu, hau da. Gauza bada hau sol karte batean, Ni. ogei, ogeita boso, ogeita elkartzen gara, dena gu txigora bera oituta, ez alako terminotan bai, bai jaiak direla, besta direla, ba, gauzak egitara oituta. Da staño batean adibegoen diken gehiago, baño ja ajustentza dena sura bizilagun hau da, 3.en bizi den ura edo Nola le explicatzen dio suba, bueno, hau da sistema gobeago izango dela, Ez telefonika, la euskernet, ala koren bidez euketsa baño. Hori da benetan fasezailena. Joana de aurkitu behar klabea, ba, bizilagun horrek beretzako Zebalio izango duen, izango duen proiektuak eta bakoitzak ikusten dioan balioa ere ezberdina, ezberdina izan daitekelako, batei igual interesatzen zaio, e, bora, bora, bueno, ba, euskal herriaren kristona da, ukitzea sare bat autonomoa ez da gizer, baina beste batei interesatzen zaioan bakarra da, haber internetea merkeago konaitatuko den, edo ez orduan, Aper, ba, pelikulajetxiko ditun, ala ez? Aper, pelikulajetxial izango ditun e, Gauzak normalegin alizango a, ditun Bere Facebookak funtzunatuko duen Eta gara la... mohiakin ere konektatu alizango den, Olako alderak die askotan Eta bueno, bada bakoitzarekin Zaiatzea esplikatzen bere klabetan Ze nola Eta erlo guztitan ikusten diozue Hau da argi dago, baproietu bezala, izan daiteke ona hona, e, propioa izatea, baino zentzu horretan ere bai, hau da, diru aldetik, en, zu koordenagaiun normal batekin egiten dituzun gauzak, hau da, diseinatzen balimaz duzu, edo besterik gabe, egoten balimaz, pelikula geizten, edo musika geizten, ala Facebooken sartute egun zantu guztia. Alde guztietan ikusten diozue alde onak. Bai, e, bat, esan destunetatik batean kenduta. E... Zu oituta alima zaude e, internetetik izuarezko gauza pilla geisten eta bar, honek ez arazoak gemango izkizu horretarako zergatik. Propi denen artean egin behar den... Kone, internetera konexioa denen artean konpartitzen delako. Ba, konexio bat auzo guztiarentzat edo bi konexio auzo guztiarentzat. tzat. E, horrek ez, ez du esan ezin dezunik arxiboi kompartitu, baino kompartitu duzu dezu guifinezarean dagon jendearekin. Eh? Hor e, gure ideietakoa da, hauzo e, elkartean bertan servidore bat jartzea, bertan pelikula jartzea, eta auzotar guztiek, pelikula horiek ikusializatea. Eta deskargatu gabe. Ez dezu deskargatu garko zure ordena Wifi nete sareak emango dun kapazitadea konexiokoa inda altua zuzenean ikusializango bezula hauzo elkarteko ordena gaioan. Osa, deskargatu gabe zuzenean izango duzu. Zer, noain telefonik euskal teleketa saltzen dizkigute maximoa dira... Eberro, eta marre, un mega, megako konexioak. Guifinetek eskaintzen duna zarearen barrenean ez internetera, eh? Zarearen barrenean da gigatako mm -hmm. konexioak. Eh? Esan edo, DVD bat. deskargatu ezak zu, DVD bat e, daukan e, artxibo kopurua e, lau segundutan. Usus. Esan edo. Eh? Eh? Iztugarrizko, osea da... Ogeita bakarremendeko gar, internet... Wi-Fi net, bezalako saretan onarrituko da. Gaur egun internet administratzen dutenak guri, internetea sarrera administratzen dutenak te, e, kompainia telefonikoak dia. Interneta, bueno, mundu maian e, sare bat, esan ezagun, bueno, librea kakotxartan jarriko gani azken aldian dauden lio guztiekin, ba, libre eta sunori ere, ez, ez baian egon daiteke, baino, librea, baino, azkeneko lotura, internetetik, gure etxerako lotura, egiten digute kompainia telefonikoek eta horregatik horretzen digute azken lotura horregatik azken lotura horregatik baina azken lotura hori beraiek administratzen dute zenbat eman ba, berroita marmega, hogeita bost bat baina oi ez da herreala hori ematen digute beraiek nahi dutelako hori zatu, administratu ba. urrengurtan ofertan emateko egun, edo berreun, edo urrenguan irureun baina berez teknologikoak badago kapazidade askoz egin konexio beagoak emateko, baina bono, ez da interesatzen edo dena delakoa. Eh? Hor, gainea, e, horrekin lotuta, kataluniako wifi sareak alako edadura lortu, e, lortu dutela konexio zuzena fibra optikoz e, interneteko .0, e, e, e, e, edo izen badaukanez guatzen izen teknikoa zein den, hor duan, internetera inungo konpainiaren beharri gabe konetatu egitezke, zuzenean, gratis, berez. Hoi, zuharrizko aurrera, aurrera da, zen ja, ez dute behar konpainia telefonik horik ez da internetera konetatzeko daukat. Esare propioa, librea neutrala eta irekia dena. Eta parte, interneta konetatu daitezke zuzenean guifinetetik e, konpainia telefoniko horik. Berga, guk hemen, beharko dugu konpainia telefoniko bat asiera mentzat sare propio haukiko dugu, gure artean konektatzeko, wifi-neten gaudenen artean konektatzeko, eta hainbat zerbitzu mateko, gero igual esplikatuko ze zerbitzu eman daitezken, baina interneteko zerbitzu alortzeko, konektatuarko dugu, konpainia telefoniko bat ikontratatutako lineatik. Nolabait, gure gula, simple esplikatzeko, gure sarea, izango da autopista bat, eta hor gure artean informazioa datuak eh e, modu azkarrean izango ditu baina internetea sartzeko sartu beharko dugu, osea, eh compañía telefónico eta hor, ba problema eh azkenean beraiek ematen diguten kapasitatea sartu harkoa moldatu beharko da. Orduan, auzoan jartzen bada eguk konezio bat, auzo elkarteran adiez auzoko guztientzat ba bueno, ba deskargak egingo diezen horrek izan nahiko norbait hasten bada artxiboa deskargatzen abeste batek ezingo duela konektatu interneta orduan hori inbarko da regulatu baina horretarako ere soluzioak ema, e, aurkitu haurkitu egu eta jarrietezke gauean e, nola administradoreak amin, zuk petizio bat egin deskargarena eta libre dagoen, inorez dagoen nabegatzen e, ordenadoriak automatikoki deskargatuko dizu horrelako soluzioak egin daitezke mm. e sean centro de lago rengo urratsak emango dituzuenaga astañón ya ola la bislauneekin eta dituz eta hau da proceso ahora dago ba que leguane rekomendatzen zuten ja quota bat sartzeko da sodetela bueno proceso a honetan da batez ere lehen hasia es dizuterantzuniaia eta da eh bizilaguneekin a ber egiten debon ba lenengo pausa da interesatua gaudenak ba bilereta jundeanak eh no la deja su alguna Ba, oi, jarriko degun edo ez eta degunak bai ba, iba, nahi dugu jarri gure portaletan edo ataritan esplikatzea zer dengoi finet eta saiatzea beste bizilagunak ere proiektura gehitzen fase horretan gaude fase horretan gehi e, jarri deguia lehenengo kuota bat e, nodo zentrala izango dena edo nodo zentral hori pagatzeko zen azkenian hemen bakoitzak pagatu behar du bere nodoa bere edifizioan jarri barden antena hori eta edifizio di, di joan arizko instalazioa bakoitzak ordaindu bardu, baino gero gauden nodo zentralak edo super nodo deitzen, de, deitzen dienak hoiek nola modu kolektiboan ordaindu bardi, ez diein orena konkretu baizik eta sare parte hartzen dugun guztienak orduan azmatu barritugu formulak hori ordentzeko eta bohain egin duguna lehenengo kuota jarri hori ordentzeko lehenengo super nodoa Zen behar dugu, azteko proiektua behar dugu, e, servidore bat, zean, hauzo e, elkartean, ordena jo bat, zarra izan daiteke ez beri ezemarrik. Gero behar dugu, edifizio hortan telatura konexio bat, telaturretan antena bat, eta antena horretatik supernodo bateako konexioa. Eta supernodo horrek eman bardu, alba da, bizualki, e, e, zean, gaztaino hauzo guztia, erakutsi behar digu. Horrela, bakoitza gure etxean jartzen degunean antena Bizualki konektatuko geha supernodo horretara eta supernodo horretatik e, e, hau zu elkarteko zerbitzarira Kutsigora bera Zuma balio dezaken elkartean jarriko dena zerbitzaria eta supernodo eta gero bakoitzari bere etxean ere teiatutik ante, te ba, antena Kalkulatu egun presupuesto eh? Grosomodo Supernodoa segireun bateu eta daukagu intentzioa jartzeko A ora ora da, egiten da ta gero ja ez dauka kostu hondegirik. Ez, ez gero da, bono, no ba da, ba, gu, bueno, no es baitondatzen bada, jarri beharko du edo kapasitatea. Ez, ez da bai ja beteroko ez, ez edo kapasitatea un dia jarri nahi badugu, ba ba aldatu beharko du ta jarri beharko dugu, baina eh, 600 euro. Ta naio jarri hemen gastaño gastaño korrotndan, uh -huh. dio dauka komunikazio poste dat. Eh, ez dakigola oso ondo zertarako erabiltzen den, edo bueno, bakigu E, municipalen nola baiteko ba, frekuentziak eta zehatzeko erabiltzen dela, eta gero ere udaletxaren beste zerbitzu batzuk, baina e, horretarako ta nahi dugu poste hori, jake poste hori existitzen den, ba, poste hori erabili gure supernodoa jartzeko eta berez eh, permisoa auskatu dio udaletxari hor jartzen guzteko. Eta bizilagunek e, bai. lehenengo pisoan biziten batek eta bos hori etxe batean, hortikanka bai. olea eta guzti hori hori kalkulatu gu Eifizioak goitzeko euro inguru Denen arte emanatu daiteke Denen arte emanatu daiteke Bat bakarrik apuntatzen bada, bat bat duarko ditu berreun euroak Baina lau baldin baude bakoitza berroitamar euro Osea, presioa berez neko, neko presio hona diezen gaina e, Azkenean ulertu, inbersioa hori gastatzen duzu Baina gero hortik aurrea mantenimentu gaztua bakarrituzu Ez dituzu gile hetero kuota e... e, gaur egun, edo Telefonikari... zen telefonika berroita maruro ba, e, e, minimo uste, oitagatzi, ez e, e, dien merkeenak, gaur, bai, gaur egun bai, angora, oitagatzi bai, uro bai, urte, batean, bai, urte batean amortizatu ez zu e? gu bainoski, gero pagatu behar da ezaztu, e, konexio bat auzo guztian artean internetea eta gero zerbitzaria e, eta hor jarri nahi ditugun zerbitzuak, hauzorako nahi, jarri nahi ditugun zenbat eta jende gehiagoagoan, orduan tagutxiago betare, ba, bai, bai, hoi da Gunaide guna jarri, bakalkulatu kuota bat, baigual boste eurokoa edo hilabetean horrekin pagatzeko internetako konezioa, zerbitzaria e, pagatu lezateko eta, bueno, e, sortzen di joan botearekin edo, gero mantenimiento gastuak edo, gauza ba, tondatzen denean edo, ordaindualizateko ba, bolsa bateuki edo, eh, baina kalkulatzen dagoari boste euro. Eta esan duzu antena hemen txegoian, ez gaztelutxoko, bai, bai. ose, hori or, or, de, horre gaztañaldera begiratzen duen bezala, horretako bai. beste aldetara ere, bai. irrationetara, adibidez, ez da beste adibidez. zentralderere begiratzen du, bai, esan bai, bai. hortikan zabaltzeko asma bai baitar, edo, horrengoz gaztañoko arekin eta, ez duzu, e, ikutu e, ditu zuen beste ausoa, bai. beste... Proiektu honek balioa balin baduka, da, kapazia balin baduka usarega zabaltzekoa. Eh? Bueno, gaztañoko ingoa, imaginatu gaztañoko bakarrik egiten degula. Bueno, bere balioa izan dezake ba, jendeak internetera modu askoz merkeagoan sartu alizango dulako zan, er, oso jende oso usumia ditendun jendeak jende gehienak korreo elektronikoa behiratu e, notizia behiratu zean eta facebooken sartu horretarako konexionekin nahikoa eta sobran da, eh? Oran, jende gehienaren zako balioa izango luke askoz merkeago egin izango lukelako konexioa baino benetan balioa aldin badu proiektuak da Sarea zabaltzen goazelako gaztainotik herriko beste auzotara herritik beste inguruko beste herrietara eta azkenean euskalherriko beste beste zonazutan hasiko di sortzen sare isolatu horiek. eta sareak lotzen jomarko Barko sare sarehoi daukagunean izugarriko zerbitzu pila eman ala izango ditugu ifonetan bitartez telefono gratuitoa codigo de O sea, telefono hitza eginahal izango dugu e, bitartez U finez bitartez, inungo konpaineari ezer ordendu gabe edo telekonferentzia bat egin edo lanerako bilera, edo kolektiboa baten bilera egin heukonessio leku ezberreinetan eta ordenagail uteki egin ikusten bestearen aurpegia horrelako dauzago o sea, da benetan zerbitzu aurreratua da. Nahizta izan zerbitzu bat e, kolektiboa auzotik egina eta jendesumeak egina da oso oso. E, proiektu potentea, eh? eta artsiboa komp kompartitu, zerbitzu e, komunak, irrati, e, egon, egon ginen menitze giten. Euskal Herriko irratiak konetatuak egongo gobalira, egin alizango liake e, programak puntu ezberdinetan batera. Zenaet, e, zuek hemen zintzilitik alabediko, gazteizko alabedikoekin batera programat egin aliberean. Mm -hmm. o sea, batzuk hemen hitz egiten eta bestekan eta konexio hain da, da Azkaraz, egarro egun hori egiten balima duzu ere, beti bat dago alako retardoa ba, dago, retardo bai, ez daizun auzten Kasonetan ez, bai. ez kasonetan haigaitz egiten eh, kompainia komertziale egin baten dizkiuten edo zein konexio, baino konexio obeagoaz Administrazioaren ere eh, hori gari bai. nahiz eskola, kudala ekalako bai. enpresa, que zan daiteke baitare bai. Hemen oa indik gaude gau de horretatik Osa, nahez, ba, bueno, Oa indik ba, ba, ba, delako oso Proiektu, zer, ze, erobatzun proiektua eta oso baten. proiektua. Baina kontatzen duzuna a... gati, ez, bai dela, ez, esan ditekela. Zergatik, zer gatik, ja, zer gati nes da investe bultatzen, zer, da, esaten duzuna zer lauz oro daude hor, baina, imaginatut, kompainia telefonikoa, ez aiela bateri interesatzen yeah. hau. Enprese iztare, eh? baina, bueno, askotan ere lenguan ere haipatzen, mm. lagunen artean tauta, ba, pero eso es legal, no es legal, hor, yeah. aitea galditzen, baina, oh, como, sin kompañía, internetzera, es? ordan dan hor, es, susmori ere, hor, gelditzen da, bueno, susmori, jendeak badauka, es? Zerratik ez da bultzatzen, argita erbi dago, e, kompañia telefonikogu interesau katelako ez bultzatzea, xenaet. Alde horretatik, e, uifinetek ez dauka kapazitada, publizidea egiteko, edo gait ezaguna izateko medio masiboekin. Eh. Orduan pizkanaka joan berden proiektua da ta pertsonen arteko sareak eta ikusi, ez bai, da jende agonbiatu gastañora, beimarzan gastañaniko bai, ez da. funtzionatzen, komensimentuz de marco den gauza da. Ba, eske ikusten duzu, azkenian tontoa behala eta ez, erortzen gela ba, ba da ere eh telefoniko bat egin kontratatze eta, eta aztutzen naiz, ez? Hauzotarekin e, bildu garde, esplikatu garde, adostasun bate egin ritxibargea, gauzak egiteko, azkenian, horrere badago gauzak egiteko moduaren, zeh, e, klabe hori, oza, kolektiboan egitea, ma bueno, lana. Beren lana ditu, bai. Lana eskatzen du. E, berdinagertatzen da software librearekin. Zergatik, jendeak erabiltzen du Windows, masiboki, eta ez zu buntu, buntu denean. Zergatik? Ba, bueno, ba ez ezagutza batik normalean, eta kasu honetan ere horrela da. eta legalaren kontua, ba, baiera bat legala da. Mm? zen azkenean <coughs> guifine dago beste dozein teleoperadora bezala CMT-en altan emanda orduan esan dezagun e, teleoperadoren ikuspegi komertzial horretatik edo guifine da beste bat beste teleoperadora bat da kompetentzia orduan ezin du ezer egin wifineten kontrako. E, wifinet dauka eskubide komertzial berdin-berdina e, zehatzeko. Edatzeko eta bere zarea sortzeko. Kontua wifinetek ez dauka la lucro animorik. Baina oida e wifinet proiektua horrela daulako, baina eskubide atletik eta berdin-berdina berdin, ditu. Bale. Ja. Mm -hmm. Bueno, ba, ez dakit, ez dakit Segurazki gauza asko Pasaten diagurutik, eta bueno, Eungo gara baitare, eta nik bai dela gogoa ere bai ikustearen aria, abez Martxan hori ikustearen aria, ba, ez dakit Zerbaik gehiago aipatu nahi duzun, bukatu baino lehen Ez, igual falta gauza teknikoa asko esatea Edo, bueno, baino, e, igual ere ez Da, momentu alenengo zen saiatzea, osarea jartzen e, o sea, Ekintzen bidez, demostratzen Posible dela, gaztainokoa E EPE beren bai jarriak oka zuen? Duzko... No, no, zitza egiten unha albada Udaberrirako ah, jarriak ote Bertan ja bai, bai. Zeltasunak eukiko ditugu zen Azkenian honen balio positibotako bat Ere da saiatzea guk egiten zarea Eta prozesu horretan, egitearen prozesu horretan Ikastea nola, nola egiten den zare batzen erresalitzakegoen bain esatea Kataluniako batzui ba, Pagatzen dizugu hainbeste eta montatu Zarea, ba daude enpresa Katalunian hainbestekoa da zarea Baudela la instaladoreak, enpresa txikiak eh dienak wi e, proiektuko instalazioak egitera. Alde ona dauka horrek ere, zen die Normalian, enpresa txikiak eta, bai, lana lortzen dutenak proiektu honen inguruan hemen es dagoen nibel hortan eta eskatugenezak eh ahon enpresagati etortzea une instalazioa baita, baina helburua ez da hori. Ere, helburua da guk ikastea. Sare hori egiten eta modu autonomoan edo egin alizatea Gaztañoko egain, eh? hainbeste bai. hain etxoznegin ondo Orduan, bueno, ehingo dugu eh, Elburua da ere, epein motzean, eh, adiezoain eh, bueno, ba, Alba dugu ezintzilikekin lotu lehen bai lehen Zena, etorrela, irratiantzun alizango genuke guifineten bitartez ja, Gaztañon Bai, gaztañon Eta ere, ba, bueno, nolantena ongo de eh, supernodoa Supernodo bat daukagu intentzia jartze gamen eh, Agustinetako rotondan Eta hemen dik, lotuali, eh, baki gu, Agustinetako hau zolkarteko ekeri interesa dukatela guifinet jartzeko. Ana Sibarko egu prozesua zerotik, balenengo txarla eta horrelako uzak egiten. Baina intenzioa lehen bai lehen, eta albada gaztainoko instalazioaren barrenean jartzea beste supernodo bat, e, zean, e, arramendin. Eta arramendiko supernodoa izan horrekin iaia herri guzira Erija izango nuke. Ja. O sea... Badu desantza sasado Arramendiko askotiko Donostiaño iristendazu bai, ikusten bai, bai. da. Eh, badu halako, hau da, dauka nor dago kilometro batera do bira ba. da, o. Do... Nortu daukate 3 kilometro arte iritsietekela, baina bueno, hemen seguraki Donostia iristeko nola mm. eh populazio handia dagoen eta Baino mozu gara beraz sobre eta guztia bai, bai, bai lesoraino bai gero jaartzuneekin hortik ojartzu, ere konektatua izango be. beste supernodo batea oiarzunekoat oiarzunetik irun ondarribilaldea hemendik ere San Marcosen jarrekoa nuke bat ja Donosti mm -hmm. Donostialde guztia zanet ez guri duten saiuk klabea arramendikoa herri guztiari gero zerbitzu ematen ali egin alizateko baino hobelitzak ere herrian ere auzo zauzo jotea pixkanaka, eta Zen gai asko daude, azkenean e, proiektu kolektiboa da, orduan ez du alio ala dago, eta jendea e, lotu dailean ahidun bezala ez. antolatuar da, bauzoka, edo kaleka, edo portaleka, edo nahi demezela, nio antolatu da, zen azkenean gaztu batzuk ditu, eta modu antolatu har da nola, nola in frente. Nah, gai asko no doi leku konkretu batutan jarri behar dira ez? Oida, e da, de... Xa, Bano, ba, sondo. Eh, norbait elkarrasketan zuten bali madu horretatik aparte, ba bueno, uste dut oretan eta jendea gehia gutxi gorabera ezagutzen du la proiektua, baina hemendik kanpo e, ezagutzen ezuenarentzate da, nola jarri daite ke harremanetan. hor bueno, e, daukagu euskalerria.wifi.net, el bidea, hori da. Euskal Herriko Komunitatearen eh webuna horretan dauka posta zerrenda bateko sarbidea eta posta zerrenda hori irekia. Zanet edo seinena idula parte hartu proiektuan Euskal Herri Mailako proiektuan e, hortik egin dezake edo hortik galdetu galdetu ere gaztaino nola nola izaste edo nereauzoan edo nere herrian e, Nafarroan e, asteburka datan gutena izenan nola jarri ezake eta martxan hor galdetu dezake eta eta lagunduko zaio eta bestela dauka wifi.net orrialde nagusia proiektuarena hor, de catalu dago informazio gehiena, baina bueno, informazioa pila dago, Eta gero ere Gaztainon, Gaztainoko auzo elkartea gurekin kontaktuan jarrita ba itzaingo. Pentsa todo eso ya marchando guenan, inaugurazioa la oficial bat egitea. Ez eztaren bat ez marko da ez. Ointentzi daugu izan dites de la empresa de Carrico a instalazio eta, baina bai eh ufineten hasirati dauden pertsona batzuk prez daude gaztainoa etortzea guri laguntzeko instalazioan eta erakusteko nola nola giten hori bai astuzet, esatea, baina importantea eta baiak etorriko dide modu voluntarioan eta bueno, pentsatzet askaria, etorlako gauzak ingo ditugu labe bai, aiekin gaitu larekin, <laughs> jarritzeko Dabe. bai da, bueno, ba ba hoxe, ba, ba, hoxe zen gutxi gora bera jakinegen ura, salantzasko galditzen dira baina, bueno, la proiektuak aurrera jarraituko dut, espero dugu baiet, ba bueno izango dugu zuen berri, eta bueno, abe dena ondo ateratzen den, eta Vale. Es que te has olvida berriro explicatze. Venga, bien esker. Salvatore Erretegia sintzilik irratearen saio informatiboa Egunero, sortxitan Errepikapena eguardiko ordu batean Erretegia, entzuneta parte hartu www.sintzilik.net FM EUR leyendo un decálogo que hemos vamos a proponer a los diferentes partidos políticos, sindicatos y demás no en Euskeras, luego en Arderas y luego hablaremos un poco del tema de la mani y cómo hay que movilizarse y qué es lo que vamos a hacer entonces le paso a Xavi y le decalo ¿Caixo? ¿Caixo alguno? Es que es que ricas que torte a gati de no ir bueno, hubo de Caloa es da lecaloa dia 11. Ba bueno, eh, puntua lanpostu duina izateko eskubidea. Sektoren arabera bidezkoa den soldata jasada eta segurtasun neurriak bete daite dela. Bigarren puntua Langabezi ordein zari mugabea inoiz mila euro, baino basua goa gaur egunean bizitza, bizitza duinean eramateko, estein bezpekoa kantitatea baita. E, Iruarren puntuak, Eusko orlaritzari eskatzen diogu ez dezala ere gehiago onartu eta neurriak hartu. Gitzak krizilea, langileen eskubideen aurka, aurkako neurriak hartzeko baliatzen badute, baita diru laguntza eta leku aldatzen neurrin alorrean ere, laugarren puntua. E, erakunde publikoa eskatzen diogu lan publiko zuzena sustatu desateke. Dezate, E, azpi kontratarik Ez Desatela baliatu Esplotazio egoerak Sortzen baitu, baititu Honek lanbide hobeto gestionatzea ere eskatzen diogu Bosgarren puntua e, Kalitatezko eta Doako eskuntza publikoa Lanmerkatua zartzea Bermatzeko Neurriak martzan jartzea Formazio jarraitua e, Biltzikak bilziklatzea hongi e, prestatua e, dagoen lanik gabeko pertsona pulua muristea lortu ahal izateko, zeigarren puntua gizarte lagutzen guztiei buruzko informazio zehatz eta argila izatea eskatzen dugu Azkar eta ongi bideratu e, daitezela, eskatzen den unetik eta kobratu arterako denbora murristea, zazpigarren. Langabetua kaste eta errenta e, dutenentzat doako karraio publikoa eskatzen dugu, sortzigarren. Kultura eta, kir eta kirolako eskubidea guztioz zat norbanakoaren egoera ekonomikoa ezin du baldintzatu kultura eta kiroleko eskubidea gosatzeko aukera. Kultura eta kirol alorreko prezio eta tarifek ezin dute. Ordain sinak izan egoera ekonomikoa prekarioan daude pertsonak. Ebadigarren. Eh, Etxe bizitza duina izateko eskubidea, etxe bizitza onarrizko beharrak da, oinarrizko Onarri, eskubidea, ez primerlegio bat. Horre segatik ezkatzen dugu alokairua etxe bizitza ezin diru zare, e, zarreren eguneko hogeita e, bostean haren ordaina bainan gehiago suposatzen. Suposatzea eh, Eskatzen dugu Ere utxik dagoen Etxe bizitzako puru Iztugarri irtenbide bat Ematea Alokairu, Alokairuzko biz, Etxe bizitzako publiko parkea Martzan jartzea Eta salmenta libreko etxe bizitzan Presioa mugatzea Onela espekulazioari Ateak isteko eh, Bidezkoak Terri eh, derri zogu banketxe eta kutxei erabili gabe. Utsik dituzten etxe bizitzak konduan Kontuan izan da bide gabeko desauzioen ondorio direla. hamar puntua. E, produz bide eta ahalmen nagusiak izarteren esku egon behar egon behar dutela uste dugu hau da privat, privatizatuko sektore eta enpresak e, birnazionalizatu daizetela m mea, e, metalaritza, erainkutza telekomunikazioak eta bar bidezko derri de, re zago ere diru publiko jaso duten enpresa eta banketxeak nazionalizatsari zitzare... oh markatua eh? <laughs> da ere gure ustez krisiren ondorioz langileekin eh, langile, dituzten beharrak ase ezin dituzen enpresak langileen eskuratu pasatzea Hama e, e, garren puntua, diru zarrera gabesiaren ondorioz sortutako beharri behar zan, egoeretan EPSV eta geroa eta beste zenbait e, bentsio funt, e, funtxetan kotitzatutako e, kotitza tuk, dirua legez esarrik epea e, bainan lehenengo eskuratu ahal izatea aukera eskatzen dugu. Vamos a quitar un palo de pendiente. Pues está Primer punto, derecho a un trabajo digno. Justamente regulado según convenio sectorial y e que se cumplan las medidas de seguridad. Segundo punto, subsidio por desempleo en dinero indefinido no inferior a 1.100 euros mínimo indispensable para la carestía de la vida. Tercer punto, exigimos al Gobierno Vasco la no aprobación del ningún ERE y se tomen medidas con las empresas que utilicen la crisis para adoptar actitudes agresivas en derecho de sus trabajadores, así eh, lo, lo referente a las subvenciones de deslocalización. Cuarto, reclamamos de la Administración Pública la obligación de generar empleo público directo sin la utilización de las subcontratas por las situaciones de explotación que generan y así como una mejor gestión del la ambide. Quinto punto educación pública de calidad y gratuita, así como las medidas para la inserción en el mercado de trabajo de trabajo de traba, formación continua, reciclaje tendientes a reducir el número de personas muy bien preparadas sin trabajo pese a su cualificación. Sexto punto, exigimos información clara de todas las ayudas sociales, pronto tramitación, agilización de la prestación al inicio de cobro. Sexto punto, solicitud del transporte gratuito para los desempleados y desempleadas, jóvenes y rentas más bajas. Octavo punto, derecho a la cultura y al deporte para todas y todos. La situación económica no debe ser impedimento para el libre acceso a la cultura y el deporte. Como bien universal, los precios y tarifas no pueden resultar inalcanzables para las personas en situación de precariedad económica a fruto de la falta de empleo, o prestaciones sociales dignas no punto derecho a una vivienda digna la vivienda es una necesidad básica no un lujo por ello exigimos viviendas en alquiler por no más del 25% de los ingresos percibidos exigimos también dar salida a la exorbitante cantidad de vivienda vacía existente en la actualidad impulsar un parque de vivienda pública en el alquiler y evitar la especulación inmobiliaria limitando el precio de la vivienda de venta libre El décimo punto, consideramos que las palancas fundamentales de la producción en la actualidad deben bienestar en manos de la sociedad. Esto es, renalizabilización de las empresas y sectores privatizados, minería, construcción, metalúrgica, telecomunicaciones. Consideramos legítimo también nacionalizar las empresas y bancos en crisis que hayan recibido dinero público. Creemos, por último, que los trabajadores de las empresas en crisis que no pueden hacer frente a sus obligaciones para con ellos pasen a ser gestionados en los propios trabajadores. 11. Exigimos la posibilidad del acceso al dinero cotizado en la EPSV, en Gueroa, y otras antes de lo establecido por la ley en casos de primera necesidad, consecuencia de la falta de ingresos. Sí quiero incidir en que la Asamblea de palos y Paradas de Oleta, de la Lama vamos a seguir incidiendo en las movilizaciones que vayamos convocando y se pediría al conjunto del pueblo de que se asume a las movilizaciones que convoque esta Asamblea de palos y Paradas de Oleta de la Lama Petuac. Eh, ahora voy a pasar la palabra a marcos Rubrillo, Oscar y Casco como ya sabéis, para el día 4 de este mes pasado o de este mes próximo, no, para el día 4 primero había convocado la manifestación, pero debido a la climatología pues no, no se pudo no se pudo realizar, entonces se ha pospuesto para el día 25. Todos estos días pasados hemos estado incidiendo en que esa manifestación no hay que ir, es una manifestación de los portés que está creando más paro y todos los parados que que éramos eh, que seguirán eh, venir a esta manifestación pueden su bienvenida a los que tenemos los paros en inquieta. Que, en Ibainet, Ibai que es en la calle Ollarzu, número 5 ¿no? Sí, sí número 5, los, los martes y los jueves de 11 a 12 entonces, eh, siguen abiertas las listas, hasta la semana que viene estará abierto hasta el hasta el, junio, hasta el miércoles más o menos, sí, ¿no? entonces, tenemos unas listas y luego ya, pues lo que quiera, pues, se acerca allí y para ir a vivo a esta manifestación y a partir de ahí pues voy a leer un poco lo que eh, eh, un comunicado que hay pues para esta manifestación sobre toma los recortes bueno, los datos y la realidad han demostrado que las políticas de recortes no nos están sacando de la crisis más bien todo lo contrario lo que sé lo que se quiere lograr es aniquilar los derechos conseguidos tras largos años de lucha las instituciones han decidido reducir el gasto social disminuyendo los presupuestos destinados a los, a los servicios sociales públicos Han recortado los presupuestos destinados a sanidad y educación y endurecido los requisitos de acceso a las prestaciones sociales y su cuantía, rebajado su cuantía. Se criminaliza a quienes perciben las diferentes prestaciones, se culpabiliza a las personas desempleadas y se niega a amplios sectores de la sociedad, derechos sociales básicos como la sanidad, vivienda, educación, alimentación, etc. Todo el peso de la recaudación fiscal recae sobre las espaldas de las partes populares. La política de impuestos favorece a las rentas más altas y el capital, y se sigue permitiendo el producto fiscal. dirigente eh, Diferentes agentes sociales diferentes agentes sociales llevamos llevamos años denunciando estos recortes pero el ataque está generalizado y estructural que diferentes colectivos plataformas y sindicatos nos vemos en necesidad de agrupar puertas para dar una respuesta conjunta y continente y contundente en ese sentido si Derecho a la participación real de los agentes sociales y sindicales en la definición y evaluación de las políticas públicas. Derogación de los recortes legislativos y presupuestarios aplicados a las diferentes prestaciones sociales. Abandono de las políticas de recortes e incremento de las partidas de gasto social para converger en, en protección social con Europa. Red de, red de servicios sociales públicos universales y a cargo de los presupuestos públicos, garantizando la cobertura a, toda, a todas las personas dependientes dependientes. Una política fiscal justa y progresiva, que dé marcha atrás a las reformas aprobadas en las últimas décadas y que contribuya a un reparto más, más equitativo de la riqueza. Una verdadera lucha contra el fraude fiscal, creación de empleo de calidad, defensa de los, de, de los servicios públicos e inversión pública para satisfacer las necesidades de la población. Igualdad de oportunidades, políticas efectivas de conciliación de la vida laboral y personal, reparto de trabajo productivo y reproductivo, consecución de un marco vasco de relaciones laborales y de protección social con plena capacidad normativa. Nuevamente hacemos un llamamiento a la población para que se movilice, sobre todo en este pueblo, para que se movilice en el día 25 a participar en esta manifestación que empezará a las 6 de la tarde desde Sagrado Corazón y terminará en la casa en Teatro Arriaga. Bueno, y a partir de ahora pues os acompaño Rafa este decálo que hemos presentado los de publicación eh, vamos a empezar ya a trabajar a presentarlo a todos los, a todos los partidos políticos sindicatos agentes sociales eh, asociaciones de vecinos eh, cultural deportivas a todos los agentes sociales y les vamos a dar eh, les vamos a dar tres semanas de plazo para que den una contestación o las aportaciones que vayan a, a, a pasar por para cada uno de, de estos agentes sociales que hemos ¿no? que acabo de nombrar y a ver qué es lo que dicen a este a este de algo para bienestar social. ¿Eh? Entonces, este es el trabajo que va a desarrollar en estos momentos a parte de otras movilizaciones y aquí todos los lunes nos vamos a concentrar a las 12 del mediodía para volver a, a incidir a que, de que aquí de la que la que no está cayendo encima nadie nos estamos dando cuenta de nada y hay que salir a la calle a presionar a todos hay que hay que presionar a estos políticos que están todos en sus patronas y como que no pasa nada aquí entonces si sí pediría a que la gente tiene que no le tiene que dar vergüenza que estamos en el paro de bastante desgracia tenemos ¿eh? y encima un paro que nosotros no lo hemos creado los trabajadores y trabajadores no lo han creado ¿eh? el pero a buscar un de Kapetuak batzarraren partetik dakagoon pentsatua ekintza bat egiteko oraite bertan ez eta ekintza da salatzeko desafiori e, e, e, e, da. Eh dakagoon pentsatua eh ekintza dela bategin eh funtzionaren laurrean. hemendik 10 minutu da honjorabera. asko dut. Oztira lera erretegia Zintzinik irratiko saio informatiboa Beste komunikabidetan entzungo ezituzun berriak Kontrainformazioa Agenda Elkarizketak eta bar eta bar Egunerokotasuna begiratzeko beste leio bat. Animatu eta barteratu Etorzaitez bisitan edo jarri gurekin harremanetan Zure inguruan gertatu diren, edo gertatuko diren kontzuen berri ematera. Erretegia! Zintzelik irratiko saio informatiboa Egunero, iluntzeko hiluntzeko sortxietatik aurrera. Errepikatena, eguerbiko ordu batetan. Erretegia! Entzun eta parte batu! irubebikoiza.zintzelik.net FM EUN!